Ти завжди думала про себе, щоб тобі було добре, щоб тобі не було зле. Хоча, може, і правильно, кожен повинен дбати про свій комфорт, і ти не робиш нічого поганого, коли дбаєш, аби тобі було добре. Обіцяю, що думатиму й про тебе. Мені вже не потрібно, криво усміхнувся Ілля. Прошу тебе, будь ласка. Ні, вибач, але ні. Чому? Бо мені тоді зле буде, а тут добре. І довго ти будеш тут? «Це ж не твій дім». «Доки не відчую, що готовий піти геть», – рішуче промовив Ілля. «Ти ніколи мені не пробачиш?» «Чому ж?» «Пробачив уже». «Не думаю ні про тебе, ні про того твого». «Тому варю тобі каву і розмовляю». «Якби не пробачив, не говорив би». «А що мені робити?» «Тобі?» «Не знаю. Спробуй просто пожити. Сама. Без мужиків». Колишня дружина стискала в руках горнятко з вистеглою кавою. «Мені дуже шкода, що все так вийшло», – прошепотіла і відвернулася. Вона плакала. Ілля зітхнув. «Жіночі сльози – це щось страшне. Мама, дівчата. Коли вони плакали, він почувався таким немічно безпорадним. І зараз теж. Він дивився, як плаче колишня дружина і… Так він мав би відчувати ненависть до неї», у нього перед очима мала би пронестися ота сцена, де перелякана дружина намагається прикритися ковдрою і щось пояснити. Він мав би відчути сморід, яким просякнутий вокзал через таких невдах алкоголіків, як він, мав би, але не відчув нічого. Провів рукою по колись дорогих плечах. Вона обернулася з надією в очах, перетнулася з ним поглядом, усе зрозуміла мовчки встала, витерла сльози. «Є хтось живий? Я вдома!» – почувся з коридору Марусин голос. «Так, я є, у кухні!» – відгукнувся Ілля. Маруся поважно, бо ж як іще можна це робити з таким животом, зайшла в кухню. «Це… це хто?» – спитала з колишня дружина. «А ви хто?» – усміхнулася Маруся. «Знайома, заходила на каву», – відповів замість чінки Ілля. «Уже йде. У своїх проблемах люди, як правило, звинувачують інших людей або минуле. Із людей тих, хто найближче, з минулого те, що найдалі. Я не порпалася у своїх стосунках із батьками. Те, що так сталося, значить так мало бути, і ніхто в цьому не винен. Зрештою, тепер ми разом. Хай і так. Коли я повернулася до них із «твого світу», не могла залишатися сама. Не дорікнули, не кинули в мене жодним словом. немов і не було цього всього. Тато забрав мої речі з того світу, Мама спекла яблучну шарлотку. Я не порпалася у своєму дитинстві, відшуковуючи травматичні досвіди. Вони, я не кажу про справжні травми, є у всіх. Випадково побачений секс, підслуховування того, чого не варто підслуховувати, зіткнення віч навіть зі смертю, брехнею, несправедливістю. Усе було гаразд із моїм минулим і з моїми найближчими. Негаразд було зі мною, і я це розуміла. Але не могла нічого вдіяти. Чи не хотіла? Коли все пішло шкереберть? Я не знала і не хотіла знати. Просто хотіла, щоб усе минуло. Щоб минув той цей парк, ці стіни. Щоб вийти і жити далі. Звичайним, банальним життям. Незвичайним і небанальним уже пожила досить. Не хочу більше. Думаю про це, повільно йдучи лікарняним коридором. Тут теж не банально яскраво, жваво, динамічно, і ти ніколи не знаєш, чим завершиться твоя випадкова розмова з кимось із хворих. Ховаюся під свою, коли це я вперше почала називати лікарняне своїм ковдру і згадую, як ми збиралися в бабусі всією родиною, сиділи на вечірньому подвір'ї і вивчали сузір'я. Тоді зорі здавалися яскравішими, а небо вищим і темнішим. Таких зірок потім не було ніколи. Ні, були одного єдиного разу, коли ми гуляли з тобою під зірками. Ти розповідав про своє дитинство, говорив і говорив, а я насолоджувалася твоїм голосом, заковтувала слова. А ти розповідав про свого дідуся, про свої бешкети і бабусині пиріжки, а я тримала тебе за руку і раптом подумала, а коли я стану твоїм спогадом, як ти розповідатимеш про мене? «І кому?» «Толя». «У тебе справді все гаразд?» – перепитав Толя Терезу.